gu gomita agortzeko tenorea dugu eguzki urteaga soziologo eta irakaslea telefonoaren beste puntan baitugu egunon eguzki. Egunon? Zurekira aipatuko dugu, eh, Baionan gertatutakoa, astelen ahatsaldean, Baionako meskitan suteen txegua eta uh, bi uh, sinezduen ere tirokatuak. Lehenik, uh, eguzki urteaga, nola definitzen alda Baionako meskitan gertatutakoa? Era, soataka, ikintza, atentadu gauza, hitz hainitzen zundira, zuretako zer gertatuta da? argitzena da, eh gutienez, e, eraso e, islamofobo bezala kontsideratu daitekela, motivazioak ba politikoak eta religiosoak zirelako, eh intergatorioan ba, izan den izanden aitortu du ekintzak burutu izana eta motivazioei dagokionez aipatu du ba zuela ba Notre Dame de Paris zutea musulmanek provokatu zutela eta e, horren e, ordain edo erantzun gisa, berak ere mezkita horri ba sutea e, e, eragin nahi izan diola. Horrekin batera gogoratu garda bere profil politikoari erreparatzen badiogu, ba 2008an Frente Nazionaleko auta gehirazela, aurkeztu zuzuela bere burua, hauteskunde departamentaletan, beraz, bada... E, Gibelean ba, ideologia politiko eta erreosoa. Orainoz eta prokuradoreak atzoa ajatsaldean baieztatu du afera kriminal gisa aztertzen ari dira, terorismo parketearen erantzunaren zai dira ere. alderantziz gertatu balima zen Eliza batean gertatu belima zen erasoa. te zen zuzenki terrorismo afera bezala aztertua izanen? hori bera errango alegia jadista batek erasutu izan balu e... Eliza katoliko bat eta bertan ziren bi xinez duen erasotu bazituen eta tirogatu bazituen eta jaiatu bazen ba Elizari sua emaiten ez da inungo zalantzarik ba hori eraso terrorista bezala konsidratuko litzatekeela. Mm -hmm. Gainera ez da bai honako meskitak jasaiten duen lehen erasoa 2008an Charlie Hebdoren kontrako atentadoaren ondotik pintak eta ahazistak egin ziren eta 2000 amazazpian ere koktel molotufak, bi koktel molotufak, lotofia urtikiak izan ziren. Astelen untako ere kontestu berezian iraganda eguzki urteaga. Bai, argi da, batez ere 2015tako lehen eraso jihadistak izantzilarik, Charli Edoren kontra eta gero berantago Bata Clanen ba, tentatua burutu zelarik, horrek giro berezi bat sortu zuen oso islamofogoa zena, ez bakarrik diskursoetan baita ekintzetan ere, zeren 2015etik landa, ba, mezkiten aurka, sinesdun zuen aurka, eh? batez ere islamari lotuak direnak, ba, geroz eta eraso berbi eta kasu batzutan fisikoak ere pairatu dituzte, eraso batzuk ere eginak izan dira kulto aurka, eta horrek sortu du giro bat nahiko geiztotua dena eta ez dena bat ere aproposa eta egokia azken finan elkarbizitza bat bermatualizateko. Hori gehituko nuke e, igante e, unetan bertan le journal du dimanche placa la e, sondeo bat non erakusten duen ba frantses herritarren jarrera eta iritzia bereziki islamarekiko ba asko gogortu den Kontua da, luzaroan ba, bat ez ere eskuin mutur edo eskuin tradizionalko sektorek zutela oso jarrera ezkorra islamarekiko, berezek islamak bazernako tokia eduki behar zuen e, frantxez gizartean eta espazio publikoan, eta hor, sonde horrek erakusten duena da, Frantses gizarte osoa afektatzen duen fenomeno bat dela, baita ezkerreko sektoreak ere ikutzen dituena, sentzu kontsideratzen duten ba instituzioek askoz ere jarrera irmagoa eduki berdutela ba e, islamaren inguruan eta islamak espazio publikoan e, duen tokiaren inguruan Ora dugarda ere bai, ba, azken astetan ba, e, Beloaren inguruko eztabaida berbizutela e, Frantzian, hainbat alderri politikoak eta Macronek berak ere maila batean sustatu egin du debate hori kontsideratuz, ba azken finean berak elektoralki etekin bat ateratzen aldiola, ba immigrazioaren eta islamaren gaia e, politikoki instrumentalizatuz, kontua da iristen dela une bat non diskurso horrek ba, edatzen diren ehean gero eragina duten pertsonen e, konportamentuetan eta Baionan gertatu dena horren adierazpen edo adibidea bat besterik ez da. E, Ain zuzen ere eh? Baionako meskitako fidelek edo chinesdunek eh, kezkak agertu dizki gute entzun dituko euskarajietan eh, kezkak ondieak dituzte eta beren erligioaz bereziki komunikabidetan ematen den eh, itxura dela orgen o edo arazoin nagusia diote arazoi dute hortan Ba, ikusi da, berezeki, eh, ba, eh, eh, ISIS, eh, alegia, estatu islamikoak, ba, eh kalifikatua sortu zuenetik eta gero berezeki, ba 2015etetik landa e, atentatuak ugaritu zirenetik e, Frantzian, ba horrek oso giro berezi bat e, sortu du komunikabideetan eta bereziki ba kontinuan informazioa sustatzen eta plazaratzen duten komunikabide hoiek ba aurruntzie egiteko ba islamaren eta immigrazioaren gaia eta jadismoaren inguruko gaia erabili e, egindute polemikak ere sortu egin dituzte informazio faltsuak, maila batean ere plazaratu dituzte, eta horrek, azken finean, sortzen du giro informatibo bat, kultural bat, oso ezkorra dena islamarekiko, eta beraz, ba, hori praktikatzen duten ekiko, eta zentzu horretan horrek maila batetik landa eragin bat ukan dezake jDD e, egunkariak plazaratzen du informazio bat, zeinen arabera, ba, baionako erasoa eginduen pertsonak, ba, bere Facebook horrian, ba, erakutsi zuen, ba, errik zemurrekiko adibidez admirazioa, ez? Eta egitzemu e, kazetaria da e, jatorriz, baina ikusi da nolazken urteetan ba bere diskurtsuak, planteamentuak, bai irratian, bai prentxan eta bai plazaratzen dituen liburuetan ba, oso eskorrak izan diren islamarekiko, estigmatizatu egiten duten islama, konsideratuz ba, inkompatibilea izango litzatekela errepublikarekin eta oksidenteko kulturarekin eta baita demokraziarekin ere bai, eta orduan diskurtsobiek edatzen diren enean ba, albidetu egiten dute gero eraso perbal eta kasu batzutan fisiko batzuk ere eragin izena. Eta eh, eskoin muturak edo, edo ere Rassemblement Nazional alderdiak baute du ere obendun izaiteko arrazoinik, adibidez eh, Notre, Dame, eh, Notre Dameko xutearen eh, obendunak, kislamoak zirela edatu zen, bereziki eskoin muturako eh, xare sozialetan, zer diozu baute du ere Rassemblement Nazional alderdiak uh, gugoetarik egiteko edo zer uh, da bere likua afer haurtan? Rassemblement nacionalek bi ardura ditu. Bata da partidista, eh, alegia bere em zerrendapean aurkeztu zen 2015ean zeinontzeko kanporamentuan ba hauteskunde departamentaletan eta gero adierazi dute ondoren ba alboratua zela, kanporatua izantzela ba erasotzaile horrek eukan zituen diskursoak ba ez zirelako kompatibleak itzuraz ba frente nasionaalaren ba barne e, kulturarekin jarduerarekin eta funtzionamentuarekin baina du kasutan bere izena pean aurkeztu du kandidatu hori eta gero modu orokorra batean ikusten badugu ba, laroigarren 80arren hamarka da hasiratik, eh, Frente Nacionala hasi zelarik inplantatzen Leninik alor munizipalean eta gero emaitza esanguratsuak lortu zitualarik hauteskunde prezidentzial eta europearretan ikusi da ba, bere doktrinaren elementu nagusi bat izan dela, azken finean bai inmigranteen estigmatizazioa eta inmigranteen baitan ba islamarekiko Ba, oso jarrera ezkorra eta frente nazionalak neorazismo edo arrazakeri berrie bat plazaratu egin du zein, ez zen hainbeste narritzen ezberdintasun biologiko eta, bere garaian nazismoak egiten zuen bezala baizik eta ezberdintasun kulturaletan alegia frente nazionalak garatzen duen diskurtsoa da kulturen eta erlegioen arteko inkompatibilitatea esentzializatu egiten ditu bai bata eta beste ere bai eta horrek horren arabera horrek suposatuko luke ba, e, islama inkompatibilia izango litzatekela e, oksidenteko kulturarekin e, integratzeko ezintasuna ukango lukela eta bai bal loretan, printzipioetan, sinismenetan eta baita oituretan ere, ba ez litzatekeela azken finean bateragarria izango, ba e, kultura occidentalarekin. Eta diskurso hori eta berriro errepikatzen du, ba, e, batzutan batzuetan oso modo eksplizitoan, beste batzutan ez beste, baina azken finan ideia horiek plazaratzen ditu. Eta gero eskudun moturrari modu orokorrean erreparatzen badiogu ikusten ari gera, batez ere sare sozialetan, interneten, ba teoria konplotistak e, garatzen ditu zela, batez ere Eskuin muturrari lotuak diren hainbat webgunek eta hoietariko ba fake news edo informazio faltsu bat da edo izango ba Notre Dame de Paris-ko sutea ba, sektore islamistek provokatutako erasobat izango litzatekela, argi dagolarik eta espertoek erakutsi dutelarik, bazken finean Notre Dame de paris egiten ari ziren obrek provokatu dutela sute hori. Beraz, e, dimentsio hori ere kontutan hartzekoa da, zeren sare sozialetan plazaratzen diren informazio faltsu horiek, bazken ba, finean badute oi bat sektore determinatu batzuetan. Ados. Bukatzeko eta labur laburotoi eguzki urteaga, e, e, jangon etxegarai baionako hau zapezak bein eta behit zer du, baiona jara egiten duen iria dela eta komunitate musulmanoa beti ongi etorria e, izan dela. hala e, da eta hala izaiten segituko du? Bai, argi dago na da eh, herriko etxeak berak eta Euskal Alkargoak jarrira eh, iriki erakutsi duela eta kasu eskotan aurre egin behar izan dio bai departamentuari eta bai estaduari, ba migranteak migranteeak, ba jasotzerak orduan eta eh, irekidura bera erakutsi du azken finean komunitate ba musulmanari daokionez, ba besteak beste, ba otoizgune alternatibo bat proposatuz, ba mezkitaren bai, obrak egin alizateko edo guztien segurtasuna bermatu Bermatzen den bitartean Argideana da, edozein kasutan, eh, problematika asko zere zabalagoa dela, ez, da, ez dela iparruzka derriira mugatzen, eta nahi bada ba, erlegio musulmana duten pertsonak eroso sentitu daitezen eta erabat integratuak izan daitezen, kontu ez da bakarrik pertsona biehi eskatzea ba, bertako arauak eta iturak eta elegeak respetatzea, behizik eta arrera gizarteak, eta kasu honetan ere euskal jendarteak ere, eta euskal instituzioek, jarrera asko zere irikiagoa eta toleranteagoa erakutsi behar dutela ba, populazioa horiakiko Biziki ongi milezkare eguzki urteaga gurekin egonik eta azterketa hau gurekin partekaturik Berdin Eta pasa egunon zuek ere entzulea